Bidazuaren bi aldeetako kooperatiba eta ekonomia sozial eraldatzeilean antolatuak diren enpresata eta elkarteak BDS-KOP zarean antolatuak daude. Gaurreguna amar, enpresa eta kooperatibak saretze horretan parte hartzen dute. Urtean zehar ekimen eta jarduera amankomunak antolatzen dituzte. Eta urte berriari hasieramateko hiru foro antolatu dituzte. Lehenengo itzordua ostegun ontaan iragango da. Ekonomia sozial eraldatzeileak erakunde publikasun publikoetan duen eragina titulopean mail gurua antolatu dute. Mikel Balero BDS Kopeko kidea. Gauden toki hau ez da soilik enpresentzako eh, en lan leku bat, baizik eta elkarren artean ere bai. Eh, Darregiteko ekonomia sozial eraldatzailearen alde eta azkenean gure enpresen e, eguneroko ere bai hobetzen joateko Eta kaso honetan pixka kanpora begira eta ikusten genuen beharrezkoa e, jada nola baitea sigarela lan horretan, baina kaso sakontzea harremanak egiten bestelako erakunde batzukin, bestelako erakunde enpresa batzuekin eta bar. Nola sustatzen ari den ekonomia sozial eraldatzailea erakunde publikoetatik. Eta horretarako bi gertuko adibide ekarriko ditu endaian e, bertan E, ekonomia soziala sustatzekoain hainbat proiektu burutzen ari dira udaletxetik eta horretarako ikerrealizalde akate ordea izango dugu gurekin berarduratzen baita pixkat e, proiektu horietaz eta bestetik e, beterri buruntzesku aldean e, andoni egia garapen ekonomikoko teknikaria da, berare bai ekonomia sozialan e, oinarritzen den proposamen bat garatzen ari da eta e, berare bai etorriko da, ango esperientzak E, Azpimarratzia bi kontu batetik ez dela e, itzaldi bat, baizik eta tertulia bat nahi dugu sustatu gehiago, beraien esperientziakor korregongo dira, beraiek asalduko dizkigute ze pausu ze proiektu martxan jarri dituzten, baina baina nahi dugu pixka formatua izatia beraien ba formatu bat, eh, tertulia formatu bat, azkenean edo nork bere, bere proposamenak egin a bere galderak egin a eta gero baitare, ba, bilatzen dugu bere bereziki da harreman horiek eh, lantzen jutia, eh? Orduan e, irekia bia antolatuko ditugun foro guztio hauek, baina bai bereziki gonbidatzen ditugu ba, eskualdeko eh, politikariak, eh, sindikatuetako ordezkariak, eh, enpresetako kideak, azkenan gaion eta nola baite eh, dagoen eh, jendia, Eh, esan dako alburua baita, pixkat guztien artean ez eh, zabaide bat abiatzea eta zergatikanez etorkizun batean horrelako plangintza edo pintzate proiektu haman komunak martxan jarri alizatia. Zola zaldia osteun ontan hartzaldeko zeiter dietan bedezekop zareak inunen duen egoitzan iragango da.